Рождението Защото днес се роди вам в града Давидов Спасител, който е Христос Господ. Роди се Това е най-ободрителната дума в живота на земята. Какво съдържа тази дума? Раждането съдържа възвишеното, мощното и силното, което потиква цялото човечество към съвършенство. Често питат как може да се влезе в Царството Божие? Как можем да се освободим от ограниченията на законите, на природата, и можем ли да ги владеем? Аз отговарям, когато се родите. Говоря за думата раждане, а не за прераждане. Човек се е прераждал хиляди и милиони пъти, започнал своя живот от микроб, увеличавал се, преработвал се... За да се роди най-сетне като човек, в пълния смисъл на думата. Прераждането е процес, а раждането е един завършен цикъл от този процес. Както се казва в Евангелието, днес се роди. Разбира се, че онзи, който е заченат преди милиони години, най-сетне се е родил. Кой се е родил? Христос Господ, Той се е родил. Думата раждане съдържа велика идея, която Бог е вложил в духа, и когато всеки от вас почувства, че се е родил, тогава ще се избавите и ще разберете смисъла на живота. Защото мнозина от вас не сте се родили още, а се прераждате, и в прераждането трябва да се родите един ден. И ангелите да кажат за вас. Роди се в града Давидов. Във всяко сърце... И във всяка душа трябва да се роди Христос. Съвременните хора казват, той се е родил в Иерусалим и отиват там на поклонение, но при все това те не разбират смисъла на Той раждане, в тях няма стремеш да живеят като Христа. Той се роди между евреите, които бяха избраният народ, но и те не разбраха дълбокия смисъл на Неговото раждане. Това което той носеше в себе си за цялото човечество — Божията любов. Всяко раждане се придружава с страдание. За да се роди следователно Христос в човешката душа, непременно трябва да се премине това страдание. То е същото, когато майката ражда. Трябва да претърпи известни страдания, да вземе всички грижи за детето, по същия закон и всеки народ, или човечество, в което трябва да се роди Христос, трябва да вземат всички грижи, да подготвят почвата, за да се роди и да отрасне това дете. Може би тази идея да е малко смътна, но това да не ви безпокои, то зависи доколко нещата са далеч или близо и с каква светлина можем да ги разгледаме. Всеки може да разбере нещата до толкова, доколкото Той има светлина. Ангелите, като възвестяват, днес се роди Спасител, определят каква радост носи Той на човечеството. МИР – най-високото изявление на Бога Господ се изявява като мир, а мирът е закон на хармонията, на единството на разсъдъка, на възвишения характер, на любовта на мъдростта, на истината, на добротата, на правдата, това е мирът. Може да се роди само онзи, който носи мир. Вие не можете да се родите, докато не разберете тези дълбоки истини, докато не придобиете мира в себе си. Сега нека разгледаме психологически думата раждане. Тази дума има отношение към мистицизма. Един християнин, който иска да стане мистик, да проучи божествената природа, да се удостои с името човек, трябва да разбира добре думата раждане. Чели сте в битие, че Бог направи човека от пръст, вдъхна в него и той стана жива душа. Тогава е царил процесът на вдъхването, а сега процесът на раждането. Аз бих ви обяснил думата вдъхване, но и моето обяснение ще бъде непонятно, защото в тая дума има нещо необяснимо за сегашните хора. Обаче ще дойде ден да я разберете. Сега да преминем на противоположностите, които изисква Законът за раждането, който е Закон за вечното развитие. Чрез този Закон Господ напълно се изявява на нашата душа. И чрез него духът положително работи. Всичките ви въжделения са под закона на раждането. Чрез него се проявява и усъвършенства висшето, божественото съзнание у човека. Обикновеното човешко съзнание е тъмно понятие. Върху раждането има различни схващания. Ако ви попитат за тази дума, ще кажете, раждане, значи да се зачене и роди дете. Раждането не се разбира по отношение на тялото, а по отношение на човешката душа, т.е. зачеване на онзи божествен зародиш, за който ви говорих, и раждането му. И когато кажем, роди се човек, освен процеса на завързването и растенето, ние подразбираме и процеса на знанието и мъдростта. Докато няма знание човек, не може да каже, че се е родил. И животните, и рибите, и микробите се прераждат, и имат стремеж да завършат този цикъл на прераждането. В български язик думата прераждане подразбира преработване на нещата. Да преживяш като вола не е нищо друго, освен да преработваш. Значи и ние тук, на земята, не вършим друго, освен да преработваме известна опитност, която сме придобили от милиони години. Някои питат, от къде идем? От голямото море. Може да запитате, колко години сме стояли там и как е станало нашето излизане. Като ви е пекло хиляди години, слънцето на живота ви е вдигнало нагоре и по закона на изтодяването на телата, вие сте слезли долу. Значи, духът ви е вдигнал както слънцето вдига парите от морето и ви е пратил на земята. Не мислете, че тук е голямо нещастие за вас, то е голямо благо. Казвам ви, че няма на света по-велико знание от това да знаете да страдате. Най-високото проявление на любовта е страданието. Който не е разбрал смисъла на страданието, той е още животно. Микроб, който ще се преражда много. И обратно. Оня, който е разбрал смисъла на страданието, той се е родил. Той е човек. Страданието е дял само на човека. Животните не страдат, както човекът. Ударите за тях са като масаж. Кучето квичи от пръчката, която се слага върху му. Но щом се махне тя... И страданието престава. Страданието е дълбокият смисъл на живота. Тъй е наречената Мирова скръп, тайната на живота се крие в страданието. Ако искате да освоите божествената мъдрост и тайните на природата, казвам ви, че няма друг път, освен страданието. Когато човек иска от Бога да го прати на земята, Бог го пита. Искаш ли да минеш през Закона на страданието? Ако искаш, ще те пратя. Ако каже, не искам, ще му рече, стой при мен в голямото море, защото, щом излезеш от него, ти си вече работник, който трябва да се труди и страда на земята. А що е земята? Тя е голямата жена, ваша майка, която ражда и отглежда хората. Веднъж, като ви приеме в себе си, тя ще ви държи милиони години да ви преработи, докато най-после ви извади готови и каже ‒ Ето моето дете, което вече може да ви говори с божествения език на нещата. Ще направя малко отклонение ‒ в раждането се крие една велика сила на движението ‒ то е най-силният импулс. Който може да се даде на човек. Ако бихте се пренесли на Слънцето, сокото на един ясновидец, вие бихте разбрали с каква грамадна енергия изпраща то в своите лъчи. Вие казвате, че топът бил много силен, понеже могъл да изхвърля една граната с такава сила, че я праща на 120 км разстояние. А представете си, с каква сила и бързина всяка секунда Слънцето хвърля вълните от своите лъчи и колко километри преминават, докато се спрът на едно място. Според физиците, те са 300 000 километра в секунда. Можете ли да си представите тази сила? Тия лъчи постепенно отслабват и намаляват светлината понеже светлината зависи от силата на движението. Колкото по-силно е движението, толкова по-силна е и светлината. Докато този изстрел срещне крайния предел, и се спре и преобърне на тъмнота. А знаете ли, що е тъмнота? То е обратният процес. Изстрелът на светлината е отдолу нагоре. А движението на тъмнотата, което достига крайния предел, е движение отгоре надолу, т.е. от периферията към центъра. То е най-слабото движение. И тъй, тъмнотата е горе, а светлината е долу. Ама ще кажете, нали знаем, тъмното място, това е Адът. Адът що е? Някои мислят, че Адът е специално място на мъчение. Що е място на мъчение? Жена, която иска да роди, мъчи се. Също и земята е заченала и милиони и милиарди същества в нея, и над нея се мъчат да родят. Това е адът. Някои не искат да бъдат там, а искат да бъдат на небето и казват, аз не искам такъв ад. Докато не минете през ада... Човеци няма да станете, затова именно раждането подразбира този ад, и той не е така страшен. Човек, който се е родил и е прегрешил, отклонил се е от закона, предстои му падане, и то ужасно. Пак ще бъде турен в топа на слънцето, изхвърлен със силен изстрел, ще пътува в пространството милиони години и някъде ще се спре. Ще зависи, с каква сила ще бъде хвърлен от Господа. И ако бъде хвърлен с голяма сила и пътува 100 милиона години, толкова години ще му трябват да се върне. Колкото по-силно се движи в пространството, толкова по-бавно ще се движи назад към Бога. И когато вече го наближи, Бог ще го привлече с по-голяма бързина. И тъй... Да се роди човек, то значи да достигне крайния предел, до който неговата душа е хвърлена в пространството, дето ще се спре и поеме своята еволюция наново. И когато завърши така своите прераждания, той ще се роди. Човечеството с прегрешението на Адам и Ева изгуби надежда. Родиха им се две деца, но смъртта ги завладя. Нямаше кой да ги отеши, и те като някои богати, които нямат деца, се оплакват. Нямаме наследници, всичкото и ще остане на чужди хора. И са обесърчени. Човечеството се намираше в такова положение. Но Бог му даде безсмъртно дете, за да го избави. Той е Христос. Във вашите умове често се раждат нови мисли. Слушах веднъж един виден проповедник да казва. Аз имам толкова много идеи, че в 10-20 години не биха могли да се изкажат. Но само след 10 проповеди той изповяда, че е изхвърлил всичкия си материал. Когато мислите, че имате много идеи, вие сте в закона на прераждането. Нали Най-напред са създадени по-низшите животни бръмбазъци, мушици и прочее. Многобройните ваши мисли толкова струват че не можете да ги впрегнете да свършат една свясна работа. Те не могат да усъвършенстват вашия живот. Обаче, когато дойде оная основна божествена мисъл, тя ще бъде жива и едно с вас, ще се развива като новородено дете. Той, което християнството нарича идване на духа, то е тази божествена мисъл, която едни наричат подсъзнание, други съзнание, трети – Свърхсъзнание Теософите я наричат събуждане на висшето его, окултистите — проявяване на сюблимното и прочее. Когато дойде във васто и положение, вие ще усетите мир, постоянна радост, която не се менява. Някой ще каже ‒ аз имам тази радост. Не се минава половин час и гледаш тази негова радост, изветряла. Тази радост е преходна. Не съобразена с закона, как може един скъпоценен камък да изчезне? Ти се заблуждаваш, то не е радост, а е мушичка еднодневка, която умира и ти почваш да плачеш. Някой казва ‒ аз имам мир, спокоен съм. Утре ще му дойде някое вълнение. Веднага започва да бръчка мускулите на очите си ‒ къде е тогава мирът? Не го е напуснал. Но той не е бил действителен мир. Аз съм християнин. Десет години се подвизавам. Чел съм едикои писатели. Спенсър, Спържен, Апостол Павел. Всички те много хубаво казват: Ама ти какво казваш? Защото, като отидеш при Господа, няма да те пита какво е казал Апостол Павел, а какво е направил Спенсър. А какво ти си направил? Няма да те пита, какво е казал Апостол Павел и какво е направил Спенсър. А какво ти си направил? Няма да занесеш там Апостол Павел, нито Спенсер. Те сами ще отидат при Господа. Но ти с кого ще отидеш? И тъй, тази е основната идея, върху която днес трябва да мислим. Зная, някои между вас имат криви схващания за духа. Някои мислят, че светият дух и лошият дух са едно и също. Добрият и лошият дух са неща диаметрално противоположни. Няма такъв закон, дето един източник да излива и сладка и горчива вода. Както горчивата вода е винаги горчива и сладката винаги сладка, тъй и доброто е винаги добро, а злото винаги зло. Какво нещо е доброто и какво злото? Това е един много дълбок въпрос. И ако мислите, че в 5, 10, 100 години ще го изучите, вие се лъжете. Трябва най-малко 1000 години да ви учи Христос. Тогава ще имате какво годе понятие върху едното и другото. С това ни най-малко не искам да ви обесърча, но искам да ви кажа какви са законите, които направляват нашия живот. За да се освободите от някои свои иллюзии. Всеки ден, всеки час в живота има своята програма. Ние трябва да завършим тази основна работа на деня, от която зависи нашият прогрес. Прито и няма защо и много да се безпокоите дали ще се развиете. Ще се развиете, аз ви го казвам положително. Някои питат, дали ще се развие. Като те хвърлят на земята, не само ще се развиеш, но и оттатък ще минеш. Колко време трябва? Хиляда години. Много е. Но хиляда е човешко число. То не е много голямо число. Сто години е много пъти повече от хиляда. Десет 10 години е още повече. В този процес е обратното. Хиляда години е най-малкото число. Сто години е по-голямото. Вие сте смутени. Числото хиляда има три нули, които показват трите условия, трите етапа, през които ще минете. В хиляда години трябва да формирате три тела. В крайната нула ще формирате вашето физическо тяло. Като минете във втората нула, ще формирате вашето сърце. А като влезете в третата, ще формирате вашия ум. Когато дойдете при единицата, вие ще се родите, ще възлезете нагоре и ще кажете на Господа ‒ Ето ни пред теб, Отче! Сега и ние можем да работим за теб. Това е раждането. И с раждането на Христа се отбелязва една велика епоха в света ‒ явяването на сине Божий. Затова това всички ние трябва да тържествуваме. Временните страдания, които имате, са най-голямото благословение за вас. Няма по-хубаво нещо от страданието. Защото само чрез него Господ ще ви даде благословение. Когато някой ми се оплаче от своите страдания, аз му казвам. Дай ми от твоите страдания, аз ти давам моята радост. И прибавям. Сега усещам приятност от живота. Той си казва. Този човек е много добър. Но и аз казвам в себе си. Благодаря, защото ми даде повече, отколкото взе, за мен скръпта повече струва. И Господ предпочете да напусне своето величие, своята слава, да слезе на земята да страда. За това има причини и то е най-великата любов, която Господ изяви. Когато почнем да схващаме... Да разбираме вътрешно страданието, ще дойдем до истинския процес, който християнинът нарича спасение. Не можем да бъдем спасени, ако не признаем, че страданията са благословение. Спри се и кажи. Страдание. Ти си ми потребно, за да се родя. Ако страдаш повече, той показва, че си по-близо до Бога. Когато страданието дойде до крайния предел... Веднага се ражда радост. Майката изпитва най-големите страдания, когато ражда. В този краен момент всички бягат и се крият, но когато се роди детето, всички се радват. Да. За да се роди, всички трябва да викат. И жената, и мъжът. Мен ми разправяха за една случка в село Николаевка, станала преди 50-60 години. Жената на един виден турчин я заболяло зъб. В селото имало един българин, който вадил зъби. Турчинът я завел при него да я извади зъба. Къдъната се качила горе, къщата имала два етажа, а турчинът останал да варди долу. По едно време жената започнала да вика. Но и мъжът почнал да вика долу. Забарят взел да се чуди. Аз вадя за бъ на едно, защо вика другият? Така и ние сме свързани. Когато чужди зъб се вади, трябва и ние да викаме. Аз ви говоря това, понеже се подвизавате в една епоха на велики страдания. Трябва да гледате на нещата като мистици, а не като обикновени безучастни зрители. Да знаете, че страданията са най-голямото благословение което ни дава Господ. Един ден ще го проверите. Избиват се хора, настава глад, мор, бащи и майки изгубват децата си. Сестри, обезчестени, семейства опозорени, от всички тези страдания вие трябва да извлечете полза, на да изпратите радост и да кажете Дайте ни от вашите скърби. Вие седите и казвате Добре, че не сме на бойното поле и че не гладуваме. Каква опитност ще извлечете от това? Напротив, влезте в положението на душите, които страдат. Идете и им помогнете. Тогава ще бъдете благословени. Ама как можем да помогнем? То е най-лесното нещо. Ако не можете непосредствено, можете духовно да помагате на хората. Всеки човек е длъжен да вземе поне половината от скърбите на другаря си, и да му даде своята радост. Казвате му, Господ да те благослови. Господ чрез вас благославя хората. Ама казвате, Нека намери други го, не чрез мен. Електрическият ток, като мине през желязна пръчка, магнетизира я. Ако Божественият ток не мине през вас, как мислите да се повдигнете? И сега в синца мислите, че вашите идеали са разрушени, съсипани, не са съсипани. Ова са се наплодили много мушички, бръмбърчета, риби, птици, млекопитаещи. И когато се очистите от тях, вие ще станете умни. Когато постепенно съградите вашия храм, ще дойде и ще се роди в Него Господ че се е родил Исус Христос преди 2000 години в Ярусалим, това ни най-малко няма да ви ползва. Може да пеете тази песен още 4000 години, тя няма да ви помогне. Ще се издигнете само тогава, когато ангелите влязат във вашата душа и кажат, «Днес се роди в дома Давидов Спасител» и когато се роди Христос, там ще бъде и Ирод» И Пилат, и първосвещеникът Каиафа. Сега ще кажете: Ама това дете, то е беля, и я да се освободим от него? И може да го дадете и на Пилата да го распне. И то ще отиде при други. Както Христос напусна евреите и отиде при езичниците, така и вашето дете ще отиде при други, при уния, които ще му дадат подслон. И вие ще бъдете избран, но изоставен народ. И като ви питат, защо страдате, ще отговорите. Защото предадохме нашето дете на Ирод и Пилат, за да го распне. Зато и казвам, че трябва да се застъпвате за вашия Господ и да кажете. Ще живея с Господа. Живее ли той, и аз ще живея. Умре ли, и аз ще умра. И както след страданията Христос възкръсна, така и вие ще възкръснете. Ще научите закона за безсмъртието. Има хора, които са близо при възкресението. Апостолите са възкръснали и работят на земята. Ще кажете, защо не ги виждаме? Възкръсналият може да види възкръсналия. Както музикантът разбира музиканта, както докторът разбира доктора, и тъй нататък, трябва да имате тази способност да разбирате, и за това именно стоите на земята. И тъй Христос се яви. Сега Той живее. Той е между вас. Той работи в синца ви. И тъй, което хората наричат Възкресение, то е раждане. Тъй наричат християните Възкресението да излезе из гроба. За мен вие в синца сте гробове. Някои по-големи, други по-малки. Виждам разни надписи върху вашите надгробни паметници. Еди кой Иван толкова години живял, еди коя Елена живяла толкова години. Друг пък като умрял, пак бил заровен в същия гроб. Колко пъти е умирала тази Елена? И носи своя надгробен паметник с надписи на всички свои роднини. Питате, кога ще възкръснем? Днес можете да възкръснете, но надгробните ви камъни са много тежки. Трябва да слезе някой ангел да ги отмахне. Ако за Христа трябваше да слезе ангел, да отвали камъка от гроба му, колко повече трябва да слезе за вас? Христос в 33 години претърпя едно велико променение, което в Своя край се нарича Възкресение. Под думата Възкресение разбирам борбата и победата на едно дете върху смърта. И за това се ражда човек, за да се бори и победи смърта. Когато победите смърта, ще дойде денят на Възкресението. Някои казват, когато се роди Христос, и ангелите отгоре възвестиха мир на човеците, защо хората не се поправиха? Защото не са научили Христовото учение, както трябва? Христос пак ще проповядва в този свят. Ще го видите, положително ви казвам. Някои от вас няма да го видят. Защо? Много естествено, защото са слепи и дълго време ще викат като онзи слепец. ‒ Сине Давидов, милост към мен, допри ръката си на очите ми ‒ като ви пипне очите, той ще ви попита ‒ виждате ли ‒ виждаме Господи ‒ хората като дървета ‒ после пак ще ви пипне ‒ сега какво виждате ‒ хората мърдат ‒ това какво означава ‒ че вашите мисли и желания първо са неподвижни като дърветата. А когато почнете да виждате, нещата стават живи като хората. Тогава ще разберете, какво нещо е и добродетелта. Христос е дошъл да покаже, че трябва да се борим с смърта, да я победим и да възкръснем. Това означава рождението. 9 януари 1916 г. София